Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră Merge mereu crescând, și dragostea fiecăruia din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru statornicie și credința voastră în toate pregonirile și necazurile pe care le suferiți. Acesta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu într-o cât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferi, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Isus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu imire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut a făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorătă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El potrivit cu Harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulbure vreun duh, nici vreo vorbă, nici vreo epistolă, ca venind de la noi ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vrânchip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a descoperi omul fără de legi, omul fiul pierzării, potrivnilcul care se înalță mai pe sus de toți ce se numește Dumnezeu. Sau, deci este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel neleguit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni desemne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile, nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragoste adevărată ca să fie mântuiți. Din această percină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și-au găsit plăcere în elegiure, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru, Isus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin Viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat, prin harul său, o mângâiere veșnică, o bună îndejde, să vă mângăie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au crezit. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, însă am vrut să vă dăm noi înșine, o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim. În Domnul nostru Isus Hristos, să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați vil și să nu aveți niciun fel de legături cu el. De ce? Ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrească ca pe un frate. Însă-și Domnul Păcii să vedea dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este scrisul în fiecare epistolă și semnătura mea. Așa scriu eu. Ei bine Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin.